První otázka, které dílo Májány pojednává o hárách. Hm? Hm. Tak nejlepší je, já nevím, v češtině, ve slovenštině, bohužel, hm? toho máme málo. Je ten, kdo umí angličtinu, nebo francouzštinu, nebo němčinu jste toho dočetli víc. No a já se trochu snažím pod konce Já jsem přiložil sutru rozvázání uzlu, sandy nebo sutra, což je základ vlastně. yogačára doktríny nebo učení yogačáry. Jak asi víme v buddhismu mahajanového ražení, existují dva hlavní koncepty, yogačára a madhyamika. Systematizátor madhyamika je Nagarjuna, systematizátor yogačáry je Asanga, ale jak v čínské tradici, tak v tradici Tibetu vlastně tyto dvě tradice se doplňují. Ačkoliv spolu stále diskutovali, vlastně se doplňují. A jak čínský budismus, tak i tibetský buddhismus vlastně ty nejdůležitější směry jsou všechny spojené, co se praxe týče, s yogačárou. Hm? Co se teorie týče, aspoň v Tibetu, v Číně to ne, tak není, ale Madhyamika má prednost. No a yogačára je yogačára šástem, a je yogačára suter. Sutry yogačáry je vlastně svým kous Ty sutry, kterou jsem přiložil. Všechny mluví o takzvaném lůně Tathagatu. To je základní koncept. Jako přirozený stav budhovství ve vědomí všech bytostí. A to je vlastně hlavní koncept zenu, to je hlavní koncept tantry a ty směry, zobčen Mahamudra, tradici šakya, kterou já se trochu učím, vlastně Guhyasamáťa, tantra a tak dále. To všechno je založené na na tom konceptu, sutrydským, hajanovým konceptu, luna tatágatu, z občentejšť, zemtejšť vlastně. V tibetské tradici samozřejmě si to upravili podle svých kultury, v Číně zase podle svých kultury, ale vlastně ten základní koncept je stejný. Kontemplace toho potenciálu budhoství ve všech bytostech. Zatímco ta tradiční yoga vlastně je založená na konceptu je Alaye je naše samsára. Naše samsára je to základní vědomí. Vlastně co veškerá naše zkušenost je to základní vědomí, nic jiného. Jsou ty faktory vědomí a vědomí samotné, které je náplň naší reality. A to, jsou, to je nic jiného než ty naše zvyky, které vlastně utváří naši realitu. A to je přechodné vědomí. Budá sám učí v Lankávatáře Sutra a tak dále, že on. Toto vědomí neučí v nauce žáků, aby si to neinterpretovali jako já. Právě proto o tom vědomí se málo mluví v základním buddhismu, já neříkám v ale základní základním v v televádě též potřebuje něco podobného, aby vysvětlili, kde je vědomí, když třeba jsme v hlubokém spánku nebo když jsme ve stavu, kdy prostě přistáváme vnímat, když ve vědomí nemáme objekt, kde je vědomí. Musí to nějak vysvětlit. A to základní vědomí vlastně je náš svět, to je svět bytostí. A to pomáhá, to je královská cesta k probuzení. Jestliže chápeme, že vše, co my zažíváme, není nic jiného než obsah našeho vědomí, pak se automaticky vlastně obrátíme dovnitř a tím, že se obrátíme dovnitř, vidíme svět jinak. Je to tak? No to je cesta joginu, proto se to nazývá yoga-čára. Ačára znamená jednání. Yoga je spojení s tím, co je v nás opravdu Ačkoliv ne všichni z nás to tak chápou. Vlastně to je význam yogy. Jestliže studujeme duchovní vědy, vlastně studujeme yogu, ale u nás to tak nevidí většinu. Na Slovensku jsem slyšel, zakázali tu yogu v životě, výuku, protože nechápu, že vlastně se jedna, yoga znamená duchovní vědy, to je jedno, jestli je to, jestli, jestli je Představujem tak nebo tak. To je ten význam, který yoga v Indii má. A v Číně se tomu říká Tao, což je vlastně stejný význam. Yoga je cesta a cesta toho, kdo studuje duchovní vědy, je to, že se obrátí pro moudrost dovnitř, Vledání toho, co je v nás praví. To, co je v nás praví, to nalezneme venku. No a to je význam vlastně všech duchovních disciplín, ať už je to křesťanství nebo Islám nebo cokoliv, hm? judaismus, všechny opravdové duchovní doktríny jsou yoga. No a teď, jestliže známe cizí jazyky, máme to lehčí, hm? no a můžete nalistovat, e, třeba, Komentár na gar k, k velké suře transcendentální moudrosti, která se jmenuje v češtině táče. Ta byla přiložena do francouzštiny velkým učencem na mod. To je též osobnost, která je obzvláště inspirující. Slyšel jste o Lamod? byl, už jeden z největších talentů orientalistiky, který této části světa narodili a on byl profesor na katolické univerzitě v Belgii. A vyučoval latinu, hebrejštinu, a přitom nastudoval sanskrit Pálil tibetčtinu, čínštinu a dělal neskutečně dobré překlady do francouzštiny, do jeho mateřštiny. No a prostě prostudoval všechny komentáře a jeho překlady jsou prostě úžasné. No Představte si někoho, který může dělat takové překlady z čínštiny, perfektní, skoro. Každý překlad se dá opravit v nějakých místech, a přitom vyučuje latinu a hebrejštinu, což je něco neskutečného. No jeho překlad byl přeložen do angličtiny taky, to je ten komentár sutry velké mudrosti, které se vyní tát, že to Jestli umíte, samozřejmě francouzsky, to je nejlepší si to prečíst v originále. Když ne, tam myslím, že to bylo preložené do angličtiny tež. To je dost tlustá knižka. No tam je krásný, inspirující pojednání o těch čtyř Brahmaviárech. Musíte si nalistovat tu kapitolu tam. Z toho jsem já taky čerpal vlastně. Potom důležitá knížka, která byla tež přiložená do angličkiny. To je od Asangi. Dneska jsem to citoval. S tím stromem. Vlastně to je od Asangy a to je Mahayana Sutra Alamkára. Ornament of the Mahayana Sutras. Tam najdete dlouhé pojednání o Potom něco najdete tež, ačkoliv to není kompletní v traktátu, pojednání, který jsem přeložil kdysi ze sanskritu, a to je dokonce tady v knihovně ten úvod do cesty bodhisattva od Shanti Devi, to v čajomě. V čajomě. si můžete v čajovně, to jsem přiložil já kdysi v 90. a vlastně v 80. letech, když jsem byl student sanskritů v Indii, tak jsem to přiložil dávno a to vyšlo v Dharmagaya. Hmm. No a tam najdete též vlastně o lásce a soucitu. A tak myška je v češtině, takže to je snadnější všechno. No, to by zatím stačilo. Ještě samozřejmě v každém Mahajánovi větším traktátu Mahaján Sangráh od Asangi, souhledem učení Mahajány od Asangi, tam to máte tež. To je tež přeložený, ale ne do češtiny do angličtiny Němčiny. Existuje ekvivalent na tantrická prax, ku čtyrom Tantrická praxe je, čtyři brahmaviháry jsou integrovány do všech praxí bodhisatů. Bez rozdílu, Není žádný rozdíl v tom. To je stejný. Bez čtyř brahmavírá vlastně nepochopíme základní učení Mahajány, to je jedno, jestli tantrický, používáme tantrický metody nebo klasickou Mahajánu. V Mahajáně jsou dva směry. Tantrický směr, ten existují v Číně, jenom se hm, nestal tak prominentní jako v Tibetu. Hm? V Japonsku, v Koreji tež existuje tantrický přístup k máyají. No a pak ten klasický přístup. Klasický přístup nepoužívá hm, sexuální symboly a nepoužívá... Hm, vizualizaci sebe v podobě bodhisatů nebo budhu, nepoužívá vizualizaci učitele jakožto budhu. To jsou všechno prostředky tantrické, který klasická Mahajana nepoužívá. No ale koncept Brahmavya je stejný. Na základě Brahmavya my chápeme, Vlastně rovnost, jak už jsem se zmínil, čtyři druhy rovnosti, to máte v tantrickém učení, stejně tak v klasickém májáně, rovnost všech bytostí, rovnost všech světů, rovnost darmi, rovnost toho, co je, je třeba udělat a rovnost podstaty budoucnosti ve všech bytostech. Není žádný rozdíl. Takže v Mahajáně, obzáště zdůrazňováno v tantře není rozdíl mezi Budhou a bytostí. Bytosti jsou Budha, Budha jsou bytosti, to v není samozřejmě. A tím, že kontemplujeme bytosti, jakožto Budha, tím pánem, Vlastně ta cesta se stává s naším. Náš pozitivní přístup k sobě a k to je daleko s protože vidíme tu negativitu, kterou všichni vlastně máme, pokud nejsme Buddhové nebo Arahati. Všichni máme jisté tendence u někoho, kdo praktikuje díl, ty tendence neběle vážně u někoho, kdo praktikuje, začíná praktikovat, no tak ty tendence byly strašně vážně. Tím, že ty tendence nebyly vážně, chápeme lépe závislé vznikání, vidíme, máme ten odstup, život se stává snadnější pro nás. Protože nevidíme skutečnou bytost. Protože vidíme skutečnou bytost, Vidíme skutečného sebe a protože vidíme skutečný o sebe, vidíme skutečný bytost a když nevidíme skutečného sebe, můžeme být prátele skutečný, prátele pro druhé. Když vidíme skutečného sebe, no tak skutečný sebe, těžko budeme pro druhé, protože budeme lpět na svých zvicích, které všichni máme. A budeme opět na to, co považujeme, že je lepší a co je horší a co je e, pro nás směrodatný a co to pro toho druhého není třeba směrodatný. No tak e, si budeme komplikovat život, je to tak? Hm? Hm? No a tím pádem ty naše vztahy k sobě, k druhým, k zeské společnosti budou jiný. Když kontemplujeme na svým skutečném já, na skutečném já budovství, ne, na skutečném já bytosti jakožto budovství, to je aspoň tak se věří v mnoha jánového učení, to je ta nejjednodušší cesta vlastně. Které buddhistické dílo pojednává o psychologii? Všechny, všechny buddhistické díla pojednávají o psychologii. Buddhismus je psychologie, buddhismus je věda, vědomí. Všechny buddhistické díla vyjednají o psychologii. Ovšem abidharma je odvětví, které to rozvíjí do detailu. Tak musíme studovat, aby daru prax Která prax je nejlepší na strach, úzkost a netrpělivost? No, to, co, co tady děláte? Láska, soucit, radost. A co přijde na nakonec? Odpoutáma. No a tak. To máme vysvětlení. Teď, jestli nejsou jiné otázky. Já jsem se za dcerou, nebo jsem měla se. Já jsem do měla ráno přijít, je to dobré. Dobrý den. Jsme probáli, soucit, co se týče soucitu. Je to jasnější. Hm? Měli jsme nějaké zkušenosti, nějaké překážky v praxi soucitu. Hm? Je to jasnější. Já jsem se tam celou může se tam i na zóně osoby které trochu komplikovat, nebo žít se? to Všichni osoby to pějí. Jsem... Ale o, zemhali. Který jsem no, Samozřejmě. No, samozřejmě, ale nepoužíváš je k tomu, jestliže nemáš k tomu, aby si šel do prohloubení. A můžeš je používat až do stupně upačára samády. přibližně, prohloubení, které je ještě v rámci kamadhatu. Sféry vědomí, které, kde ještě pět smyslů, která je důležitou roli. To znamená, dát káma dátu, rupa dátu a rupa dátu. Tři sféry, světa, které jsou tři sféry vědomí v buddhismu. Buddhismu kosmologie na základě vědomí. Hm? Takže jestliže nemáme stav žány, musíme se o něj snažit, tak nemůžeme použít k tomu, aby jsme se dostali do žány osobu, která je mrtvá. To už je jedno, jestli je to soucit nebo láska. Jestliže už žánu máme, tak můžeme vzít sebe, můžeme vzít druhého, můžeme vzít ten pocit, který jsme familiární, protože jestli máme prohloubení máme ten vjem už v sobě. Ten vjem prohloubení je tak hluboký, že ho nemůžeme zapomenout. Stejně tak, jestli máme nějakou realizaci v praxi, ten věm, ty realizace, jestli je to skutečná realizace, je tak hluboký, že kdykoliv si můžeme ten věm připomenout a tím pádem bude před náma stejný v džáně. Protože ta džána v buddhismu se mluví o karmě, je tak silná karma, že ji se nedá zapomenout. To je výhoda toho, že studujeme šamatu, jestliže uspějeme v šamatu, v šamatě, nechá to v nás ten stav prohloubení známku, kterou nemůžeme zapomenout. Naše zkušenost je na základě právě těch známek minulých zkušeností nebo věmu, minulých věmů, které jsou skladovány v našem vědomí. To je naše zkušenost. Právě proto vidíme všichni jinak, cítíme všichni jinak, protože naše zkušenost je diktována právě nejenom těmi smysly, ale zároveň též s těmi semeny minulých zkušeností, které řídí proces našeho myšlení. Když meditujeme více a máme hlubší zkušenost v meditaci, začínáme si to být vědomí. Proto se nám ducha přítomnost stává přirozená. Jelikož si toho nejsme vědomí, ducha přítomnost není přirozená, tak se ji musíme naučit. Jinak to nepůjde. Je ducha přítomnost jednou, jakým způsobem meditujeme, ať už tantrickým, klasická Mahajána, vypasaná. Ta ducha prítomnost je základ. Když tam není, tak ať máme jakýkoliv krásný teorie, tak nám skutečně nepomůže. Budou jenom vlastně další informace. A těch informací už je tolik, že <laughs> ty informace nám můžou poplíst. Dneska mnoho lidí, kteří studují jsou strašně že Těch informací mají tolik a myslíš si, že tohle je lepší, tohle je horší, tohle je hinajana, tohle je Mahayana, tohle je pro děti, tohle, já jsem velký freer, já jdu na na na <laughs> no a, a to jsou prostě nedorozumění. No, to jsou pouhý informace, co skutečně Budismus je, to nepochopil. Meditace je založená na ducha přítomnosti jestli ji nemají, tak ta jedno jakou metodu používaj, tak vlastně nemeditují. To je jedno, jestli dělají Dzogchen nebo dělají Takže stejně v Zenu, mají si představy o tom, co Zen je, na to je právě třeba učitele, aby ty představy rozběl, na uh, prostě uh, meditujou podle svých představ. A to je právě co je třeba, čeho se třeba vyhnout. Hmm? Tak bych se tady zeptáte. <laughs> Já jsem právě tam um, měla při připra praxi. To tom soucitu se vlastně tam stále za taková myšlenka, a přesně, že, nebo v podstatě přání, a, že, se, a, že bych a, přála všem těm bytostem všechny, mě jako dostatečné vědomý v podstatě v podobě tému, která jako nedovolí už zasévat ty špatný semena, že, že jsem nějak nad tím uvažovala. A říkala jsem si, že kdyby, když vlastně to utrpení prostě odejde bez toho, že jsme se jako prošli tu naši karmu bez toho ponaučení, že vlastně tam přijde to vědomí toho, jako kde, kde je vlastně ta chyba a kdy máme přestat zasevat ty špatný semena. To je ta ducha při tomu, nic je To, to, to jako... Tak právě proto, je důležitá ta koncentrace. Neexistuje ducha přítomnost bez koncentrace. Přestože ducha přítomnost je vysvětlována obzvláště v severní tradici jakožto moudrost, vlastně podstatou ducha přítomnosti je ta koncentrace, která nedovolí, aby jsme ulpívali na těch požitcích, na těch počitcích. No ale tím pádem, to je ten paradox celý ty věci, tím pádem ty počitky jsou vlastně i intenzivnější. Když nelpíme na tom, co je příjemný, to příjemný bude daleko příjemnější. Právě proto je, se stane yoginem, tím, že vyvíjí tu senzitivitu. Yoga Vašišta, což je ohromná knížka, vlastně hluboce ovlivněná yogačávom, Buddhismem. Tam se říká, že jogín, jak se liší yogin, od nejogína. Tam vysvětluje Vašišta Rámovi, že Poslouchej, když chceš vědět, kdo je jogin, měl bys poznat, že jogin je jako sítnice oka. Když se tam dostane malé zemko prachu, bolí to hrozně, ten to není jogin jako prdér lidově řečeno, jako zadek. I když do něj kopneš, tak on necítí velkou bolest. To je rozdíl mezi joginem a nejoginem. Tím, že praktikujeme jogu, praktikujeme koncentraci. Tím, že praktikujeme koncentraci, to, co je příjemné, bude příjemné intenzivněji, to, co je nepříjemné, bude nepříjemné intenzivněji a tím pádem jsme si vědomi toho, jak to ulpívání na početcích nám škodí. Hm? Jestli nemáme tu koncentraci, my si toho nebudeme vědomi. Ačkoliv si přečteme mnoho knížek, my si toho nebudeme vědomi. Právě proto e, v té buddhistické tradici, to je ve všech tradicích, vlastně e, ta koncentrace je základ. Bez té koncentrace to nebude. A ta koncentrace se nám musí stát přirozená. Protože není přirozená, proto trpíme. Buddhismus, jak už jsme se zmínili, rozlišuje dva druhé koncentrace. Správná koncentrace je ta, kdy vědomí zůstává ve stavu upekša, odpoutání. To neznamená, že Buddha neví, co je příjemné a co není nepříjemné, A Arahak neví, že Bodhisattva neví, co je příjemné a nepříjemné. Oni to cítí daleko intenzivněji, protože mají vyčistili si ty smysly, ale nelpí, protože vědí, že to lpění přinese strast. Ve skutečnosti je příjemnější počítat, když na něm začínám lpět, se stane strastí. A mohu se opýtat, prosím, když se mi něčo také stane, jako my, právě když jsme to dělali poprvé, ten soucit, tak mně došlo z toho až tak zle za všechny ty bytosti, které trpí, že mi bylo vyslovene fyzicky zle, že potom mám to jako zvrátit, jak ako mám být odpoutaná. No, právě z toho z toho z toho. Je to je ta koncentrace. Správná koncentrace neexistuje bez toho odpoutání. Právě proto v praxi štyl brahmaví a odpoutání přijde na My se můžeme rozhodnout, nech všechny bytosti jsou šťastní. My se můžeme rozhodnout, než všichni bytosti netrpí. Ale my se nemůžeme rozhodnout, teď jsme ho když se rozhodneš teď si nebo teď si ve stavu rovnováhy, no tak to, to není rovnováha. Ty rovnováze musíš dozrát právě tím, že si vlastně odstraňovala ty hranice láskou, soucitem a radostí.